بسم من الرحمن الرحيم بابو نو من آتا طنصیبا مماملوک بینه وبین اخر پرنت است یم سلب ان شیوا چی ویتا تذم احتاب دمنا ی مو قدرمن کی اتفاق ته چی تخنموت کی او اتاقه امام سیو ویچی ادا متجزی کی صاحبین وینی نمتجزی کی از بدا کې کی چیو عبندی مشترک پا درمیان در دو کسانو کی یو کس پل حصہ کړه نو بس غلام ازاد شو تول ازاد شو ایتا تول غلام نرا غے. ملکونی دی یو از در کلا بلخنده صاحب البسکی امام ابو حنیفه رحمہ الله وای چې چرتا د موثق موثرو نو دی بل <سؤال> سری اوس <سؤال> په امور سراسو کی اختیار ده کدا خپل حساب ازادی ته د بل طرف دا غي نسبته شین دي هغه دا شو او دی نیم تر د نسبته شو او شو او کنه موږ یې نه شمازاد ولې زممان نتیوال تعواد او که بیا به استعاقي ته وایي چې بس تواځه مازاد شي د مایسرحه سره یې مازره تجاوز وکړو او د خپل قیمته دما دې سی کومه تراکي دا درې خبرې زرا پارځي یي واپسی باندې او کچري دا منطق چې پرې سازل کړل دا موثیر کې ریبل د پار بس دوه خبرې اختیار ده کاپره ای ساز زده یو کوي ستاسه کوي زمان نشي لګړي زمانو په تاوان یو دیوس لبنگه مجلس ته توان نه چانه وې جنې کې سکي تر څه مطلب شو امام ابو حنيفه رحمه الله صاحبين حضرات وې جماعتق موثري وې په وخت زمان متعين دي ورسنه او جماعتق موثري په دا وخت کې استصحاب متعين د دا ساهبين مسلک ايمه ثلاثه چې نور دی امام مالک امام, امام احمد د څنګه اې تاخ څنګه چې اې تاخ متجذره اې تا کم سره متجذره نه وي کدا چې او صحیح خپل پلیسه د غلام نظر کړي وا نو کده ما داره ونو سري بتاوان يا سار بصورت کې سري بتاوان نور څنګه کې او کچربا غریب نو بدلو صورت کې کوم ايثار راز تکل راځي زاد شوبه چې غلام باقي ما دې ستر لګانو غلام نه اختلاف شو وز دی باب کی مصنف اگر روایتونه ذکر کړي چې په هغه کې د زمان بیان مصطفی اگر روایتونه ذکر کړي چې کوم کې بیا مې بلب بل په ترق د سعی دا دی ابواب ته یښ دا حدیث د بوخری رجه او د مضمون د حدیث دا ان رجلا چې اسری اتقاز کړو شخصی سند له حساب پلا مين غلام غلام کو نبي عليه السلام لري تک وغرمه بي قيمت او دته توانو خو په قيمت 10 دد دي د دې حديثه وزائر هم دغه مقصد دي چې دا سره چې دا په لېحازه کړی و نو ده معثره موثير مندارو نبی علیہ السلام د د تاوال د په اوست څنګه ایه ما صلاته و صاحبین و او باز لمجهود کی, مصلاح کی مصلاح سهارن پوری وی محله دایو تفصیلم کله ری چې کی دایم کانه شته چې دې سړی چې کله دا غلام آزاد کله خلاصه د نبی علیہ الصلاته والسلام د د ازادول جایز غړن نو دې کې دا امکان شي چې دا د خپل غولاني نیمه آزاد کړو نیمه پات ته چا غني می آزاد کړو نو نبی عليه الصلاه والسلام اورتدا خبر ده په دې باقی ماند کې دا غلام ته چې خپل او قیمت په څیر ورکه امام سي وایي کله او خپل <سؤال> غلام د باقیمانده کی کرے استثاقه او کنه اعتاق کی کول شي نو دغه غرامت دج نه عبادت چې ته استثاقه او د امکان همстаў چې د عبادت مشترکی نو دغه کله خپل آزاد کړه او د باقیمانده ن توانې ورکړو نو هغه له طرف نه شو امکان له عن عبد الذترب بن شيشه قال احمد بن عادن نذكر بن الحسن بن راوند قال حدثنا هشام بن الله انا قد اذكرت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فسيلا له, حضر له من ممدوبنا من من مال من كان له مال ولم يذكر لنا انذرني عليه وهذا الذي من سويد باب من ذكرت هاياتك هذا الحديث قال عن النبي صلى الله قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا ابو عن ابن دا حدیث مقیم دا بوحر رضیان انا قلو دا حدیثم دا بوحر رضیان انا قلو رضیب و بازی ترقو کی دست عازی کردی دو جنامقی حدیثم لیمام سے وہی خلاف نه اپنے جو ریزا کچپری حدیث کی دست عازی کردی اوی تا قرد اخپل <سؤال> اختیار لیچے زادی او کنے زادی او کنے زادی تا سپوش ہے رکھن او آزا کمات سرد ایسر آو دا زمانت تکنہ نو په بادي تر پو د دې کې است از ذکرون دیو جنه مستنیب باب دغه در پرو حکومت لکه اختيار په مده آیا پریابد باندې اجته کنيش نور ايوب په امریکا امام ته پیټربو خیاله مخکې حدیث کی مدار سند قطع دغه لیکم قطع ده او مخکې حدیث کی دغه قطع ده شاګرد حمام او شوابو دته کی درې شاګران قال النبی صلی الله علیه و سلم من اعتق شقیزا فی مملوکہ کو فسا خپل غلام کی عظیمی پدبان آزاد کې ټولړه ان کان الاب مال کر دمال و الا وک تر نئی اس تسعیل نو طلب د صحیح بکریشي د علماء نه غیر مشکوق عليه په داسې حال کې چې مشقت فنشي چوله و دابا نو هیڅ আজিکر کوي وشو د دې څوک وایي مقصد همدارې چې ایمان څنګه دوي چې کله غریبې زبانې زمانې نشته یا ایتا ته چې صاد د صورت پادې کی واضح د بیان وشو فکمان لو ٹک دا وربکین کنینو سبکی استیسعا او دغزی دا مال پا سورت کی همان کنے داغن استیسعا کینو همکوالیشی وید وید وید خالحتتان رسول مولینی خالحتتان یزید و مسیل من له الله سلام قال من ادى كشفنده او قيدنده ومولوه فقدرته على كل مال كان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 دنو یوستسع دنو تلم ده صحیح کیږي نو مکه کوم دا خبره واه ابي کوم دا وشه تر چې تلم ده صحیح په تکیږي من ذکر استعانه کی کوم دا وای له اوله د اوج په دی په حکم حدیثونه دي نو پدې حدیثو کې دسعید نبی دا ذکر نه دي د یوجه باندې دبل او نوسنه ده ښه ده حدیث دی باب سری مناسبت تے باب پیمن روا انه لا یستصح چاچی دا نقل کړي چې دا مطلب د صحیح نشي کړي مخکې ما په کچه حدیث سنو دا د ابو هريره رضی الله عنه په روايتنو کیدا په بازو طرق کې استصحاب او بازو کې روا او دا حدیث چې دی باب کې مسند په مختلفو طریقو ذکر کړي عبد الله ابن امرز جللهم اروات چه دیکی د ادم استصحاب ذکر اول ادم چې د تجدید ای تاکید وکهم قال منا تقاتعت ازت کو شرکن له اوسخ ولا ولقي اوقم قال هي قیمت دل قیامت به شبدبان دی قیامت د انسان نورو کې پر شرک او ته قاله الابت غلام پدازار شیند دې طرف نشه وا الا وكترتا دور نکړه ی دې نو نو ته قمنهما او ته قا آزاد شلړي غلام نه اګه دې آزاد شو باقي منده وسې دین استدان وړه ايم او سلاسو سنگ اعتاقی تجزی رازی نمڑا پا دی رید کی امسر رازی انہی نمازات چنین پا دی لیکن اللہ اُس سکو البکار دی جی یا روئی حدیث سنا خودوانا مضبطی مخی حدیث سنا ہم مسلم دی دام دی بیا هذه الحديثة أنه إذا فقط عتق منهما عتق يعتق منهما عتق فبعض روايطناك اشتهى وبعض روايطناك اشتهى وبعضناك نشتهى وكان نافع ربما قال فقط عتق منهما عتق وربما لم يقلهم نغسي قاله نافع وإلا عتق منهما عتق لذينا داخل ما نعلمشها إذا عتق یا اوثق دا لفظ دې کې سخت ششته و دا منی بعضي په دې نه دا نادر مروور روایت مل کیده د نفي قوال یا ايما سلاست ترجيح ور کوي اگر روایت کم کی ذکر ده سي اي نيشت ايما ته ترجيح ور کوي اگر روایت کی ذکر ده سي اي اي بالا دنا درمان قیمت مشه په دموونی ترنيانه قیمت کمبم نه يديته نه يې بیا په دواني ياداتي دي دې حديث کې داري جو تاريخ په احساس سره کړو د غلام نه توان نور او په د باندې نبی عليه السلام توان څه زوري خون دي کنه اره که توان زوري دی ما کنه تحقيق کوم سوچ دي توان زوري کینغه د پروس مسئله جوړی کدی چې ټول حدیثونو سوچ فکر وشي او دغه خبرو کله شي چې لکه ک توان ته دي کستحادی کې کیا زادای کی دا مسئله نه جوړه قال احمد انما هو بالتای یعنی صلیف و کان شعبه الصغ نمی بین تامی نفصه دیده که دا سند که استازو پا کتابونو ما نوزیش کانید دا تنبیه تزورت نوزمون بی کتاب کی سرسی عن ابن سلیب باره کمی محمد سوئی چی دا تلیب ده سلیب نده و دا شعبه چی ونوی الصغ څخه چا ته وایي چې هغه د فروطې او به نه شو دا شوي خلک د دتی دا نه شوي دی خلک نه شوي نه دغهغ تهڅخه پرار ک نو دلې ګل کېتهطلیب دا دا, دا, خلق دا, دا, دا غطا غطا نو شبه د صلیب په سا سره و دی خلک داستا سر ډې وایي که ن څنګهدي تدر سرهشته غنیشته شوی کورګه ندام دي څو بازی خلک راته ته وې ته ته تټنګې تګې زدار چا خپل تعالی مخلوق دې پیدا کړی سوګ جوش هر باب القیمن باب د بیا نغچا کی ملک چغمالی شي زار رحیم نخاون د خپل ولې او حرم چې حرام وي کله کله انسان زار خو محرم نه او کله محرم خو زار رحیم نه لکه مثلا زترلور زار رحیم دا خو محرم نه ده نکا و سرکی و او خور محرم دا و زراحیم نلا دلتی اغامران دیتی زراحیمی و محرم نلا خور شو آمور شو شو لار شو لور شو بچش نمانه دا چیر چا بمین کرا شنو ازادی کی کنم دی حدیث نلا چه فا حر من ملکا زراحیمін محرمін فا حر او دره مزهب د امام احمد د امام ابو حنیفه رحمه الله شوابي حضرات وي چې دي اصول او فروق اغازادي نور نه نو یو کې دا عام مخصوص منه البعض ان دا دنا مراد اصول پروټول زراه محرم ته لري مراد له اذک سب ضرور مالک شو نازادیږي کده خور مالک شو نازادیږي لگر د پا اصول پروکی نری امالی کی, کی حضراتوی چند دا والد والد. والد. آسان. آسان. نورسو نورسو دا والد اوالدین و سرو اخوص رخاص دے نورسو پری دا حدیث دلیل نی دا, دا امام احمد و امام ابوانی پا خویا ان موته ان موته بابون مداري مولا ان د هدیته اولاد او باندې په بیان د دو وروته امه ولدو کی مولدی بارک تصته پیداک بیان شوی او اووین ځا خوان آهن صحبت کړی او بچی شوی او غاون داوږي دا زمانه نه نو دغه په واره کې دا حکم دی چې کله غریدا خاوړ مرشي دغه لینزه دغه دغه د مړنه پس قضایی دیو جنازه او میواله خر سوال خيره کول او هيبه کول جائزه نه دی دا, دا مساله دیباب کی مستنی پا چی کم حدیث کر کر ری ری نو دار سلاما بین تی ماقیل حدیث تی داد دا خارجی قیسی اعلان زنانوی داوی قدیمه می عمی پی الجاهلیتی راوسته اما دار زمان ترپ جاهلیت کی نزیخ رسکرم پا خباب ابن عمر چی داد دا ابل بن عمر رورو رو رو رو. اولادتو لابد الرحمن امن حباب نماوزی گو دلر عبد الرحمن امن الحباب سما حلق بیاغو پاتشو لازم ما خوان چو حباب اناموا نفقالتی مراتو اوی خزی ردی حباب جاییر زمانه که دیر ناکار کارنف کی رن خلق بار اوری رخ پلا اوری روالا اویز ویکر وخرس نو حباب قبله ځمونو کله حباب مړ شو راخدي وي الان <سؤال> ولعي تبائن في دينه او لازم ما قسمي تبغث اول شي فقرزاږي زه د نبی اسلام خاتره له مینه الله په امر خپل تا ورو په کوچ ضد نانا د خارجه کې سی اعلانیم تر راوستي محمدي ته په جهالت کې حبابي نيامر اخي ابو الحسين نيامر خبر کړی و ما مولا عبد الرحمن امره ورائه خسیع خضا وعی چو اللہ ای طوبائی نتی دینی نبی انیس رای امن والی ورحمباب ورحمباب والی سوک دے ویلی شو درور ابو نیسر بن عمر دے ابو نیسر بن عمر اپو نیسر بن عمر ایسر پیغام والی گنابی علیہ السلام اور تویی چی دازاد اکی وشکلہ موارد الغلامان چیرہ گر لی زمان خوادتا فا واعوذ بك من طلب ذا يوزرك مدينه دا وې چې دې آزاد کلمه اوراله نبی اسلام تعالم دې ته یوز ور اووذه معنا ګوله دا دې څنګه دا وم ول دا اور دې خر سوال جائزو ادهې پيوز دا نبی دې صلوات و سلام چور کله لديو د دوی بخاطر د پاره ورته نور د امي ولدي خيبك ولا وخرب والجائز <سؤال> ندي خو ابن ديو د دوی بخاطر د پاره ورته غلام ور کوچه غړ او چته شي پورت شي دی ګډانه چې جابر بن عبد الله وی چې موږ ورڅولې او زمانه د پیغمبر اسلام السلام کې او د ابو بکر کې د عمر رانی نه موږ مننه کوو موږ نشو دین یې تلل نیتی بازي علماء چې اکثر نه د خوبازي علماء او دنه صحابه قائل نيته امي ولدی خر سوال نور ائمه اربعو زیات محدثین حضرات کریم متفق دی چې امي ولدي خرذ والجائز علی رضی الله تعالی نو تصرف منصوبي چا په جواز تايب کما خلک په جواز دایلی نه غادي څو انته حدیث سنی سلاني لیکن جمهور درې په جواب کې د تغییر شي چې درې بي ال اسلام والسلام په زمانہ کې داسې خبره نه ده موجود شو بل پردین قلیل به تیر به اسلام در اعلان نشد ابوبکر صدیق رضی الله و بر دوره خلافت تکم امور د خلافت کې مشغولو نو کېدیش دې جزئي مسائل نه غره ابتلا نشي عمر دهو او یو مستحکم حکومت هغه ردی له شوا نو با قائد هغه ردی اعلان او ممنوع دی عمر قد زن دلایل نه تشکوره له کوم مرداونه زانه دا خبري نشوي کوي نو حکارې کو ټول دنیا ترګاری طریقې سره نو پتا وته وله یم وخت کې دي ترګاری حکم مونږه لري شي مای ترګاری حکامي چې غیر کار سره خپل تطبته نه لګیږي چې کار بل طرف ته لکه هغه آسیقیا څخه ملي خبرې څخه قاضی کوي چې د امي ولدی بچي ازادي او من دې بچی صحیح آزاد او بچی دی آزاد یو مو دی نازلی پر دې آزاد شو اصلی دی نازلی غمر نه پد دې دل خما خپکان جزادی په ګرانه نازلی ځان خو سوال خو جین مدبر, مدبر غلام تواید مالک و ردوید مادا مرگ نبس بطا ازاده بیدا مدبر جده نو دو یو مدبر مقید دید و مدبر مطلق مدبر مقید دید و مدبر مطلق مدبر مقید دید و مالک بیمار شو و مالک بیمار شو و لان خلطه بیماری که مرشو مطلق ازاده نو قدرت شان و شو مړنه د دې ته وی مودبري مقید دوی د مودبري ته مدبر مودبر هر سوال به د اتفاق چې اختلاف نشي دوی د مودبري مطلق نو مطلق مودبر چیرې ک مولا وتو زماده مرن پس بتاځي خلاص تعقیبونه کیو مغاریو کم دانه چې دغه غلام بدن اولاد مرن پس آزاد وی رسول سلمان او دخر سواله وکول جائزه دو مسلک دو امام ابو حنیف رحمه اللہ لے. او دغه مسلک دو امام مالک رحمه اللہ لے. امام شافی امام احمد داود ظاهری او دا سبازی علمان دو دبر پبیعبانی قائل لیو جائز مطلقان کمقائلیو کمطلق اغوی ستدل لدای ته د مونږه احادیث د دې ځایر مليت مالمي امام او نیک پري مولاوي چې ګورې تر کې مدبري مطلق چره چې کله مولا او نو د مستحق دی تقر په دغه استحقاق دی تقراغ لو اوس چې زادې نو د خپل خپل ذات لري او هر چې هغه مدبر دې چې مقیدوي نو باکه استحقاق دی تق على برادي هغه شرط موجود شي د شلخونري موجود شي هغه د مدره او د عبد عمر المدبر لا يباع ولا يهبوه حر من سلف المال درقتني زبد حديث کرکل پادش اوغروه کوم روایتونه کی د بياده دبر خبر راغني بيا بي او بي تسميش ندې باره کې یا موږ دا یو کوم نام متبر مقید اے او دویم دا چې یوه مراد دی به د خدمت ته چاته ویل خدمت کوو دا غریب دین اورسه نشته هر خدمت دا قیمت وګورئ دومره مقدار کې خدمت او اخر ته ولا غن دې مراد نه نه دا چې کول شي واجب یو سړی ذات کو غلام خپل خپل مر نپس نو در پار مالک وازنا نو مر کو پرې دې سلام نو ور شو پوهه توا يپنا سوا دیدنگو نوکیستہ سو دیدہو کم راگای نعیم بن عبداللہ بن نحام راگای خدا ایبن لفظت مقحمد اصل عبارت دارے نعیم بن عبداللہ الله نحام نعیم بن عبداللہ بن نحام لان نحام سفد عبداللہ اس نجلہ ایبن فدفعا ایلی سمقار ازا کانا احدكم فقیرا چیو کس پتا سکی فقیری پل یمداب نفسیی فضلني شرو ان كان فيا فضل كان فضل كان فيا فضل فضل فضل كان ففها هنا قدن دي سيدي وش, الدي وش, الدي وش, الدي ودي وش دي ودي سيدي وش بابن بمنعات قابيدا لو يصرخ بالغلامان ذات قل خل... واهو ته سورس نرسید اصل أسالكي... کی دا داغه و سورس نځی کنه دا مدبر نو که سورس ترتیدوخه کنه باکی تایم غلامان دته طول ذات قل سورس نو مندای کی بسکه نو دا یو وخت شوه چې پر شبو غلامان ذات قلو دمر وخت او د غمان نو دیو نسوا تا خبر نبی رسول الله تورينه او قال له قولا شديدا باركي قولي شديد وکړو او قولي شديد راست رازي چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين تر دفن کېدو نه مخکې ته حاضر شويو د مسلمانانو په ادره کې معنا پری خدا را جزو منو سمداه به غروت لغت تقسیم کړل بدرې حصو کې اداوومن کې خسنې واچو دوه امتیازات له او سلور چې ونه هغه علماءان کړی ترنا چهما ثلاثم در ظاهر خبره کوي داسي وش د دې قراره غله او قراده غو پرې باندې حجت مورزمره ده نه نو په مطلب تحقیق دی په قرع په اواکه حجت ملزمه او چې کوم وخت کې د قمار حرمت نه راغله اخر وختونو کې له صورتي مايبه کې د قمار حرمت راغلو د شراب حرمت راغلو د قرع حرمت ورته راغلو په دغه حجت مقنعه ګرځي او حجت ملزمه نه ګرځي دا اواخه نمندلوم نه دي چې هر غلام درې مېتابه زادي په دې ټولو او باقي ماندہ دو سو کې بهر یو غلام کفاعات سبق یې له کانو ومن اده قابدن ولا هو مال چا غلام آزاد کړی دی غلام سره مالو د نسبت د مال نه غلام ته کې دی د تلبوس په اعتبار سره شو دی ونه ملکیت نه راځي دا دغه حدیث ذکر کړی چې نبی رسول الله پر مهال یې چا غلام آزاد کړ د غمار کومال عبد لهم مال د عبادت دی عبادت دی له اشتراطه السيد مگر که شرط کې لري د مالک نه دا باندې کله چې ما مالک ته خبره کړی جو هو روئ چې مال د مالک ته کشر ته غولې وکړي پاتې شو دا حدیث د باب د تبرع وي نبی اسلام ترغيب وکړ چې غلام دی آزاد کوې چې امر د فقیر غریب بوزان څه هغه دی ګرا پر دیګ خو پیډي ولور کې خپل ترتیب په برابر کی دیم د دې حدیث له تحقیق وکړ دې دا حدیث کتاب البیوکی <سؤال> تیر شویرے نو آلتی کدای سے الفاز ندی راگت باہی کی چمان من کمان باعو علا پذر آگلے او ایلا ایشتر تغل مبتا دا الفاز زی پتی سب امام نیسائی کرلی دریعی تقلیف از نور چاننی زکر کرلی ولد الزنا لاغى أغا... ما شوم توي دا هغه د زنا نشوي او پلاره نه معلوم يې ته ولد الزنا وې نو په هغه رزه هغه حدیث نقل وکړو چې ولد الزنا شر الثلاث ولد الزنا شر دریکسان ولد دریکسان زانیا زاني او دا ولد اوراد دي مې دا خبره یې ولدو الزنا تشرص ثلاثوين نبې اعتبار د اصل او سبسر ځاني کزاني د خو نسب ثابت ځانیه کزاني د خو نسب ثابت ولدو نه سګي شرص ثلاثه په اعتبار ترشو او کدا ونه وي نو بیره ولدو الزنا او سبونه نشته ګناه ګلده هوا ځاني کلو ځانې کله شرطه قاغودي نه غوننه دیوینه دا حدیث کله اشیر نه ناغه پاپو هرې به زه هره دوه کړم دغه تاسو وایئ چې دا خبره نبی رسول الله عليهم دی او منافق په اړه کې کړی و چې پیغمبر علیه السلام ته په تقریبا رسول نبی عليه السلام آغه بارکي دا خراب شړل نو چاو ته وي چې دا هو نه پیړی نبی عليه السلام دا و چې ولاد دوزین ماشا الله صلی دا په کډه حرمونه پیړا شوی نا کار دغهې زي وله د زینه شرو سرهه کې دا کاره شته <تصفيق> چې دا بل چا بارهې مري بیا شیر زی لوته نهادده ووي چېله ته وازیرهزره دا د خاص کس په باره بعض اولهما اوالیر نه خل کړي م چې وله د نه خیر او سرته د به د غ دریو کې وره دی. وقال مولانا ان امتع بسوتي چې زو پیدا ور سو پکوڑے سرپلر د الله کې ډیر پسند نیما ته چې ذات ک مولد د زنیي د جناکار خدي بچي ولد زنیام دغره او دته کول مرزه هم ته منسبه البته هغه به کرام نکړي چې لیسره احسان کوی وازادوي اي شیر ذهنم دقصي نقلي ولد ذنيب مقابل ولد رشدي كما ان سبني تولد رشداوي او كم تد زينن تولد ذنييون خاتمه لا في ثواب الفريق دا زړه د وړو چې کوم ثواب غریب ابن دیلامی وایي جمهور راغلو د واسره میاس کا خاطر فقلنا من غوي لو تحدثنا حديثا من تبيان كي احاديثه فيه زياده ولا نقصان چې زيادته کې به کې پغادي پغادي غوسه شو غوسه شو اگر څنګه چې وقال لنا انكم ليقرؤوا یو په تاسو کې را تلاوت کوي او مصحف او معلقو فيه او مصحب دا غوځانې فکر ورته کې او بار بار تلاوت کوي نو په دې لري او ان قصو زیاته کوي کمه کوي اتوماتي حادثه کیږي منه نګي تاسو وايي موږ داګه دغه ټنڈه کور د پاروې نه مار جنا من رسول الله صلی الله علیه وسلم نمگا ایران دا چې چیدازی حدیث را تا بیان کشتا در پیان برای سلام نورید رئی بلس خبر نو ناغوی منگراغلو نبی علی صلاة و سلام تزم صاحب کې او جبا یعنی انار بالقتل واجب کڑیو زاند پا ارور پا قتل سره نبی اسلام السلام وی آتی قوانو اطرف نتاس و ازاد اول ورکی ازاد بکی اللہ فاک و با دل حر اندام کردن اندام دا دورنا او دا پس دا اغا امورونا چی کم پدبانی لازیمو لکه دیت یا قیساس او ممکن نه چی دوا جبکل اول پا قتل سرن یعنی دا خودکشی کری نحنیث دا استدلال وشو پری خبران چه حدود کپارات ندی که کپاراتوی نبعی تقصی زورتو اوه ايو الرقامی افضل كم قسم غلام ازاد اول بهتر دی دار نه ک زنانا د اصحابوی ابو نجیه سلمی سلمی چې مونږه محاصره کوله د میله درم په مېت کې او داس اصل پازب کې هم راغلې دا موازینه شام وې چې ما د خپل لارې شام نه ورغلې چې په قصر طایب یې هم او به هېلتې دوبه فون ګڼ راغل كله ذالیکا الله و سلم یعنی به لرته ایمان بلغه به سمیت په سبيل اللهی چا چورثو غشه جوسیر کاپیر تا بلر دل لکی دنده در بدر جوی وصاق الحديث اديغه رو بیان کوله پالشی دی حدیث ته نور غټه چي سره په تا کیسه سره امام ني ساين قره دررحی نهها ما د نبیتهبوې م درج یا رسور الله در سره ماتته نبی اسلام وی اما انلیسه میطببه دا د مور درشل نرا ده چې تتی غوا ما می درجه تو د دوو درجو به م کې سل کاله پله ن بعض انسان دا پر چې لکه دغه درجهبهې ممراج د درشنلپواړ نه مو اور دین دین نبی پر مهاله <سؤال> ایو ماره جوړی مسلمان کم یو سره مسلمان چې آزاد کی څڑی مسلمان لره یقینا الله جل شانو ورزون کېره بچاو د هر اندام د اندامونو د ده د اگر کرشوی د هر د آزاد کرشوی د هر اډو کی داډو کی دنه اډو کې اډو کې د محاریر دا غنه منار ده و چې د آزاد د هر اړو کې پيواز کې ور دي اجازه کې هر اړو کې د ور نه خلاص او کوم ځنانو نه اجازه دي کې ځنانو لرا مسلمانانو الله پاګر ده کې ده بچاو پيواز د هر اړو کې د اړو دې نه اړو کې د اړو کې د ور کې راغې ده ونه پرورې ۱۰ ۱۰ ۱۰ دان بازنکی سیوانی چو ایو ما امرین آتق مسلما و ایو ما امرت آتق امراتا مسلما و زیادہ داری رجل آتق امراتین کم صلاحی چی دوخذ یزادی کی مسلمانان ایلا کان تافیکاکو من النار دعا ندر پار اخلاق سیده ورنجو ازم کان کل عظمین عزم من هما عظم من اعزامی من النار مطلب اگر ډول شي پر زید هر دو اډوکو د دې دوانو دو اډوکو د زنانو اډوکی د اډوکی د دغاز دا دونکینه د دې کې د یو مسله خلق چړلې ده چې دې حدیث ته دا معلوم شو چې دا ناري نو آزادول چری کنه لريیي ثواب ډېر دی پرنسپل سره دا ورکو خو زړه دا یو جنانه چې سړی سړی آزاد پرپاغي دې ته جانم نه دغه خځه درېګن باغیر دا خځه ته جام نه راځي خو سړې چیزان ازادۍ په خځو دوه بار درېن خلبه جانم نخلاص خردي پوه شو خردي باوجود بعضي علما او دوي لري چې خځو آزادول <سؤال> به ترې ای وجود دا چې خځه دې آزاده کړل د بچو نکاح کېدل کیو کړي به چې با آزادکی او که خځه وینځو د چا سره نکاح کړي وو هغه بچي په غلامان دې بچي غلامان برابر خبره وکړه چې ثاون ازاريو کې قولامي په دغه مسئله ته جوړي دوی نه د حدیث کې خپل تبيتل ودی حدیث د درس معرفش ال اوله چې کله کله د قضاده ورکو راځي چې مالک او د پاره د تعامل قیام آرام تنظیم کوي داګه توصي کړه د دې کړه د موټر لیکن چې کله دا آزاد شو اوسو کې پني کم ونه لري د به زې راي کیه خو راځي دا د دې په لاته چې په لاره کې په هغه باندې چې کارونه دي خدای تعالی د پیاوانو چې د پلار مثال لاکره چې مرګ خو کیه زاده ولکې په شان مثال لاکره چې ته پی ورې هو چې مورشي مورد جنو علت <سؤال> ورکور حالن کې ثواب غو پدې کړي چې تاسو ده تاو کې او انت صحیح و تخشى الفقر او دا چې ویو سيرون الان کو چې ملوکانه دي خاصه په دې چې ذات شنو دا نارشي زه راته نه کوم دا چا او څه لا بود من غوسه